Salmul 191 al Biruinței slavă ție, Doamne, <coughs> fiindcă în rău în acea sfântă, prin Duhul Înțelepciunii ne-ai îmbrăcat și de mreaj ne apărat. slavă ție, Doamne, fiindcă atunci când cu negura poftelor trupului demonii ne-au înfășurat, Tu, cu Duhul Înțelegerii, sufletul și cugetul ne luminat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă atunci când cu flăcările mâniei, demonii ne-au atacat, Tu cu Duhul Tăriei, blândița îngerilor ne-ai învățat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă atunci când ucenicii satanii, cu sulițele sectelor ne-au înconjurat, Tu cu degetul Duhului sfatului i-ai măturat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă atunci când Duhul Bunei credințe, biruința războiul cu lumea ne-ai dat. Rugăciunea minții în inimă ne a învățat. slavă ți Doamne, fiindcă atunci când cu smerite posturi pe demoni i-am alungat. Tu prin Duhul cunoștinței în inimile noastre ai intrat. slavă ți Doamne, fiindcă atunci când prin Duhul temerii de Dumnezeu patimile din noi le-ai alungat. Noi în viața ce am întru Tine te-am așteptat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă lumina Duhului Cunoștinței, ochii gândului nostru a spălat și urechea sufletului ne-a dezlegat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă Tu, colții saltanei i-ai când ne am mușcat și rănile noastre le-ai vindecat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă atunci, când cu lanțurile zgârceniei demonii, mâinile milii ne-au legat. Tu de toate cele pământești nedezlegate.